Els dilluns tens un Ângel per tu, generacions, de 10 a 11 de la nit. A la sense música, només per tu. Profundament interior.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 Ens trobaràs a la plaça de les Noves, número 6, a Garriguella, al telèfon 972-55-26-35. Ca, la Gina. set esforços amb Dani Tagès. 107 Esports. Fes l'esport de la comarca al teu abast, Dani Pagès. Doncs nosaltres que continuem i començem aquesta segona hora del nostre programa parlant de Llagostera. Un Llagostera que fa una estoneta acaba de subir a Séns a segona divisió B. Després de guanyar la setmana passada 2 a 0 el FECEDA, avui s'ha imposat de Terres Gallegues per, 1, per 0 1 i ha aconseguit que Séns eh, somiat. Eh, tenim a l'altre costat de la fila telefònica la seva presidenta de la Isabel Terragó Isabel. Moltes felicitats! Ah, bona, bona. Explica'ls una mica com ha anat el partit, s'ha hagut de patir molt, què els pots explicar? A veure, jo almenys he patit molt fècil, que si em feia un mal d'altra, doncs ho voy a complicar. Al moment que amb nosaltres ens ha hagut de patir una mica i bueno, la final de la qualificació. El uh -huh. uh, millor potser que gols ha ja arribat a l'altre final del partit i havien de fer uh, ells 4 gols per passar l'aliminatori. Suposo que ja no vol a favor després ja s'ha vist uh, doncs, uh, tot tot, no? Sí, sí, el millor que ja ha arribat a l'altre final del partit i ja ha dit que ja de tranquil·litat perquè hem de fer de fer no hi ha res a futbol però, per a l'altre partit i publicat el no Uh, per altra banda, Isabel, uh, una hora d'haver consumat les 100, uh, la segona divisió B implica desplaçaments ja fora de Catalunya, implica, doncs, els uh, ultrasuposts més alt. Suposo que toca treballar ja per preparar aquesta propera temporada, no? De sí. sí. sí. sí. fet, començarem a llegir a... quan a casa a Catalunya. Ara vull passar a celebrar-ho i aquestes dotats per una mica fins que estan fent la manera de les rudes fareu un tipus de ria, ria costera com com teniu la No sé el color que estàs fixant-te aquesta història i i bueno, el que la i quan s'acordés i marxin no, tenen segurament cosa. Doncs Isabel, m'ho he dit, de veritat, moltíssimes felicitats per aquestes ciennes, heu eh, quedat campions del grup català de la tercera divisió i teniu un adesput a aquestes cions, de veritat, felicitats i seguirem en contacte. Sí, sí jo, voto rebuig sí, sí. doncs, a tots. Moltes gràcies. Doncs que segona divisió, veu una fita històrica per aquest llaguster expliquem-te una mica com ha anat el partit i si has patit que la banqueta doncs si he perdit amb moltíssima atenció ara ja anàvem a fer el vostre partit eh, era com un partit de 180 minuts que anàvem mullant 0-2 i havíem que sortir doncs aguantar-ho, perquè va i així podria ser un mental la veient a tu primera part ha sigut molt violada però s'ha passat cap nervi i cap caries perquè m'ha estat molt implicat, els jugadors han anat a recepcionar el tornant-te tot i treballar el i la part, eh, en la segona part en Clàudia sortit i ha sacat línies per un gol que s'ha portat el gol la Glòria. Un, go, un gol, eh, com tu bé que us posa la glòria i que us deixa eh, doncs, en aquesta segona divisió B. Eh, Oriol, en aquelles èpoques que vas agafar l'equip a eh, segona regional, eh, t'ho imaginaves alguna vegada poder arribar a segona divisió B amb el una ciutat que té una miqueta utòpica, que ha tingut de carai, eh, anant partit a partit, categoria a categoria, categoria, i ara ha tingut el primer jo ja descend no menjonant ja de de, de, de de i de teledors, hem que tot ho ja passigui i gent, difícil esturar de tota una altra direcció a ir a Santa Llosa, anem construït que no com a Girona a la Nova Data que que podem. Si si hi ha fiscadors estan de què tens podries? Que què tens de tot, el que ha passat anys? De grups que tu tiraris. Don't config kits que han donar tota per aquest club, que els que de, de, de, de, de queda una unió per, per sempre fer per a molt equivoc, que encara estan celebrant des de casa seva i que estan disfrutant i que ells han sigut partícips d'aquest lògraf posant tot el seu granet de sort moltíssimes publicitats Oriol, per l'altra banda la segona divisió d com, com aquesta categoria per la temporada vinent disfrutar-ho, eh, disfrutar tot disfrutar disfrutar això que hem fet però el moltíssim i ja per trànsit endavant quan ho agonaré ara mateix per a disfrutar. Oriol, com penses en equips de la talla de Sant Andreu eh, l'Hospitalet eh, l'Ieguida equips doncs, que són equips que fa dues tres temporades no t'imaginaves trobar-te'ls ara doncs, seran arribar als directes sí, nostres i equip també molt gran no poden ser castelló exacte, capital de província, la veritat que portarem el nom de lligustí de part d'Espanya i portarem el nom de Xizona amb molt orgull i d'entroia el màquip per poder fer-li el jutge i el jutge i el jutge i el jutge. M'ha sigut un temps molt odiat parlar-ne, però fixatge, reforços, ara és un moment, ara a disfrutar, moltes vegades estem en de fer perquè tenim un grup a l'hora. Per acabar, les celebracions, com ho tenim, que estan tant de moltes grans, no parles res, ara estan tots junts, venen a les usos a tocar, que s'ha de lloguer, que s'ha de que s'ha de de lloguer, que s'ha de lloguer, que s'ha de lloguer, que s'ha de lloguer, que s'ha de lloguer, que Uh, I ja ara sí perquè Oriol, ahir uh, suposo que eh, també t'hauria d'estar de pendent la de... de guanya i no? de Londres i de Sabrell per la finalitat de Sabrell com està la, la vellada que hi ha un cap de setmana i està a l'infecció de recorrer a aquest espai que que la fegui el campió i que podessin ser Sabem que és molt bon de... suposo que això va ser d'anar a l'inici del cap de setmana no ho diguem eh? la vellada que sí el dissabte eh? vam fer horari disfrutar -ho, i avui es durà tenint doncs la veritat eh? felicitats per aquestes i ja hi ha un temps de d'analitzar-ho tot eh? amb el cap fred doncs, Necessita que necessita aquest llagostera per afrontar la Semana de Visió per però de veritat hi ha sol·licitats per aquest recens històric de llagostera a Semana de Visió B Moltes gràcies i moltes gràcies, moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. a vosaltres que continueu després de parlar eh, d'aquest ascens de llagostera que s'ha produït eh, aquesta mateixa tarda nosaltres el que anirem a fer ara serà anar a parlar del de... Parlada un Parlada que avui es desplaçava al camp de l'olímpic Camp Fatjó, s'ha imposat per 2 a 3, l'equip de Vilce eh, es trobava guanyant per dos eh, goals eh, per 0 gols a 3 en aquest cas i nosaltres el que farem ara serà anar a parlar amb el president de Parlada amb en Josep Isern. Josep, molt bon vespre. Hola, bon vespre. Bé, una victòria avui 2 a 3, l'equip anava guanyant 0-3 al final en el tram final del partit el rival ha pogut remuntar o ha pogut acostar-se fins a dos gols però en el moment de marcar els segons gols ja era al minut 90 i l'àrbitre ha pitat al final del partit. Explica'ns una mica com, com ha anat el partit. Bé, bueno, jo crec que nosaltres hem fet un partit molt sèrio, com tots els partits que portem a els tres o quatre últims, jugant molt bé el futbol, tractant de la pilota i, sobretot, una cosa que és molt important, aprofitar les ocasions que tenim de col·les. Tenim eh, fent gols, i això és molt important. Bé, crec que hem sigut jo els guanyadors del partit. Comentaves tu eh, això eh, que és molt important aprofitar les ocasions quan es tenen eh, manca d'una jornada pel final l'equip està en cinquena posició 58 punts eh, vist com ha anat la temporada eh, jo crec que eh, és per estar-ne content no, de tot plegat, eh, Josep Teníem l'aspiració de salvar la categoria això ho vam complir ja eh, fa l'estat de temps i llavors eh, van dir que no renunciàvem a res, un jugat, hem fet molt bon futbol. Llàstima de tres quatre jornades que vam estar una mica així mm, negatius, no? negatius d'octubre. Ens va faltar una manca d'encert amb el Terres i casa, bueno, diversos partits, si no haguessin estat a millor inclús per ser alguna més. Però bueno, un èxit tota la temporada. La que ha vingut a parlar de vist futbol fer algun cosa més però un cinquè lloc Josep que si els quatre equips catalans haguessin pujat li has pogut donar una plaça de 100 no? també s'ha de pensar en això Sí bé, hem estat un no altre temps al final per això per quedar el més amunt possible que ara ens queda una jornada, català és el últim partit assegurar que assegurar aquest cinquè lloc perquè, a bueno, veure, per l'altre és molt important. que per cara del club, la gent no molt i l'afició, com més a dalt, pots quedar millor. Uh -huh. uh, Josep, parlem una mica també de la resta d'equips del paral·lada, el futbol base, uh, un futbol base d'aquest paral·lada que també ja està tocant a la fi de la seva temporada. Explica'ns una mica com ha anat tot plegat aquest any pel futbol base. Bé, ha sigut un any difícil perquè va haver-hi la marxa d'enredo l'any passat que és un magnífic professional que va fer un treball molt digne i llavors no anat aquí i havíem d'anir de d'estar a l'altura al principi ens va costar una mica després s'ha treballat durant tant l'any l'havia fet una molt bona feina i jo crec que bueno, en resum ha de ser molt positiu El, els equips més importants en van salvar les categories bueno, s'ha fet un treball molt jo crec molt important. Doncs s'ha marcat una base per que ve l'estat no bona. Uh -huh. uh, de cara a la primer equip uh, parlem una mica de la propera temporada, uh, una propera temporada doncs, en què la primera catalana es dividia en dos grups. Uh, això com, com ho veus Josep? Ho veus positiu per als interessos del Carrelada? Com, com ho valores? Bé, positiu sí, perquè eh, pels clubs és una, bo, una bona cosa, perquè eh, els desplaçaments que ve ens costaran més baratats, perquè no haurem de viatjar tant lluny, però jo ho veig, eh, no ho veig molt bé, perquè crec que també la categoria perdrà una mica d'aquest bon futbol que hi ha. Vivint-ho així, és una opció que hem tingut molts equips que no, no hi haurien de ser-hi, no vull dir que no, no s'ho mereixin, però... Bueno, jo crec que es, es perd una mica de valor la categoria uh -huh. però bueno, pels clubs ha de ser positiu treballar igual i, i endavant el fet de que eh, hi hagi només eh, hi hagi dos grups en aquest cas i només pugi un el campió i el segon fàcil de promoció suposo que també ho fa més difícil no tot plegat molt complicat aquí hi ha dos clubs que realment vulguin pujar de categoria han de pensar-ho molt, molt bé com fem les coses perquè aquest any era una oportunitat molt bona, ara ben que veia és més complicat. L'he dit abans el nivell també baixarà, però els equips de dalt, cinc, sis equips, això la lluita serà molt dura. A uh -huh. uh, la temporada venint uh, una primera catalana almenys en el grup d'aquí que hi haurà Palamós, uh, Unió Esportiva Figueres Guixols, uh, el mateix Paralada, Lloret, el farners que també ja ha aconseguit uh, pujar, per tant doncs uh, Déu-n'hi-do quins derbies, eh Sí, sí, estarà bé. Serà bonic de veure. Mm. <ríe> Està bé. I els objectius per ara? Quins, quins creus t'haurien de ser de cara a la propera temporada? L'OT1 no, serà el mateix que aquest any. Treballar amb una bona línia, que intentar fer les coses ben fetes. Eh, primer solir el primer objectiu, que salvar la categoria, i llavors no renunciar mai a res, però sempre a base de, de fer una bona feina i nosaltres donem molta importància a, a intentar treballar el, el millor possible uh -huh. Podem parlar de reforços d'algun fitjatge ja noms que tingueu ja en cartera? La veritat és que no perquè no, en Blu encara no ens hi hem posat i en temporada encara no ha acabat més o menys hem parlat d'alguna cosa però bé, bueno, esperem que acabi tot i encara que ens queda molta temps per, per fer-ho, però a principi renovar al màxim el bloc que tenim aquest any i en principi jo crec que tenim un molt bon equip amb poca mm. cosa hi haurà prou i un jugador que destaca uh, sobre el bloc que hi ha aquest any sense desmareixer la resta però és uh, un poc contra que amb el gol d'avui ja en suma 22 a la seva contra particular no teniu poc que uh, se'n pugui anar? Sí, bueno, és un risc uh, quan un fa molt de gols aquestes coses solen passar, però bueno, jo estic molt content per allò, perquè primer, eh, com a persona és una, una persona excel·lent i llavors és un, un noi que li viu a futbol li agrada molt i en <coughs> aquesta temporada, ojalà, se li obri portes més importants que el Parlada, jo estic supercontent, sobretot per ell i si no, doncs, aquí a ja ho sap no tindrà mai, no mai cap problema, al contrari Uh -huh. Doncs eh, Josep Isern, president de la Paralada De veritat, eh, moltíssimes gràcies per atendre'ns eh, I esperem que el club doncs, eh, la propera setmana Pugui aconseguir també eh, la victòria davant de del I el deixi doncs, eh, com més en un mi millor Que com tu no ho deies, és el que estava lluitant El Paralada doncs, des que va aconseguir la salvació ja de forma matemàtica Josep, de veritat, eh, moltíssimes gràcies molt bé, Dani, molt ben, merci. Molt bon Doncs aquesta era la connexió en directe quan passen 22 minuts del punt horari de les 9 del vespre amb el president del Paral·la de Montjuïc i nosaltres el que farem ara serà a fer una petita pausa per la música eh, per anar sentir una cançó d'un artista que avui eh, es troba a l'estadi olímpic de Montjuïc estem parlant de Shakira i del Waka Guaca us deixem amb el Guaca Guaca de Shakira De las batallas, no duele golpes No existe, quítate el polvo, apúntate en pie Y vuelves al relo, sin la presión Siempre, creí en ti, gente Ahora vamos por todo, a la febre Sabi, la mina, sangua igual, porque esto es África Sabi, la a mi el sangre igual Porque esto es África Oye tu Dios Y ya estarás solo Llegues aquí Para brillar lo no que en esto no. Siento. Hay que empezar de cero, para tocar el cielo. Ahora vamos por todo, y nosotros vamos por ello. Xamina, mira, mira tan caligua, porque esto es África. Xamina, mira, mira en eh, qué, eh. huaca, huaca, en qué. Xamina, mira, tan caligua, en la huaca. Ah, ah. mira, mira eh, eh. Sadia, mia saca de guai Pocaste is <laughs> Africa I'm glad I'm a trolley, piggy piggy mama Want me to set My piece is all I'm a trolley, piggy piggy mama For me, to us, like to Waka, waka ma, eh eh Waka, waka ma, eh eh Tell me if it's so amazing right here Versace is Africa Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh Oh, <laughs> oh, continuem, uh, falten tres minuts per arribar al punt de vida dos quarts de deu del vespre uh, estan sintonitzant els 107 esports, els 107 de l'AFM a la, la 117 música i el que farem ara serà anar a parlar de recuperarem el tema que està havíem parlat al principi del nostre programa, després de parlar d'aquest parada del Figueres, de l'ascens del Llagostera, eh, anirem a parlar d'aquest de... Futbol Club persona que ahir va guanyar eh, la Champions, la quarta Champions que arriba a les vitrines del Futbol Club persona i és que avui s'ha portat a terme la Rua dels Campions, començava dos quarts de sis de la tarda, no sé si encara estan els jugadors a eh, al meu camp, per ser-ho, a el nostre company Guillem Pujà, Guillem, molt bon vespre molt bon vespre, doncs els jugadors ja no estan al meu camp ja, ja hem marxat, teníem pressa avui, avui tenia teníem pressa Exacte. jo no he pogut estar, Estava, tenia de gust acreditacions per anar -hi. al final ja era la meva filla que viu allà a la bona mateix, i m'ha anat informant de tot el que ha passat, que ha sigut un espectacle que jo l'he vist fantàstic el camp totalment ple i bueno, que s'ha acabat fa uns 20 minuts doncs els jugadors han, han sortit ràpidament cap a cap a sentir la Shakira, ja que el propi xicot de la Shakira ens està dient al Parlament ha fet una mica de propaganda d'aquella... Doncs, Del concert, no? Del concert, sí. Uh, en aquests moments, tenim aquí alguna negociació feta. Sentim un moment més, Ibiam. Que <t> usen el pombo de fer-te de Barça i <'hi> dica a Catalunya. Gràcies a l'equip, sobretot al cap ayer que un... Una, un xesto important perme a plantar-es bé. Va partirsem i si podem sentir pique, eh? A si sí podem sentir pique. Aquí, Fe... aquí ho Piqué Si comprem els àrbits, nosaltres només juguem a futbol. Contonem vostra ora. No, ja sentit, ni juguem ni què què hi ten que comprem els àrbits. Ni ens juguem. Ni estirem a terra ni comprem els àrbits. Això ha sigut les praves ah, de Piquet. Això, això és el que ha dit en Gerard Piqué, no? Sí. I en Busquets no ha parlat? Van uh, bueno, sí, però que en aquest moment estava, ja havia passat... Uh, sí, han, han parlat una mica totes, però molt poca cosa. Mm, han, han anat per feina, no? Han anat per feina, sí. Mm -hmm. Doncs resultat d'Europa al felicitat tota la gent del Barça... I ja ho veieu, eh, tenim un barç aquí que que, que tenim encara una cosa d'anys que et pots aportar moltes coses. I, Guillem, explica-nos una mica com vas veure el partit d'ahir. Doncs... vaig anar un partit... Eh... Sí, el vas veure. Molt bo, molt bo. Els primers minuts jo no tenia gota de por perquè sabia que et s'ho atacant, van s'ho tiraria atacant, i intentant subjugar tota la primera base, el Barcelona va aguantar molt i molt bé, i a partir del minut 8-10 que el Barcelona va començar doncs ja a dominar el partit eh, eren valorides com el Madrid i com el Ciutadel, com el Madrid, com el, el, el Deportivo de La Coruña, com altres. La, la gent com Girona o Barça mitjan col juguentres, no, no, no, no els dos els dos els impotseres. O Barça fa un gran partit i jo crec que tenim, tenim un equip de campions per molt de temps i ningú eh els trenca o es protege o el directament al futbol. El que s'ha volgut fer des de Madrid, doncs, eh, que eh ha sido molt greu. Uh, esperem que si això no passa el Barça pues, pot guanyar moltes lligres i pot guanyar moltes compres amb l'equip que té ha estat, ha estat una temporada eh, difícil, no? Guillem, més que arreu el que comentaves tu ara no? tot el que ha vingut des de Madrid eh, tot eh, el que comentava de fet en Piqué no? va començar tot amb el tema del dopatge, va continuar després amb aquest mes de partits entre el Barça i el Madrid, quatre enfrontaments entre el Barça i el Madrid, que jo per mi això més que bé ha fet una mica mal, no? no el Barça. Efectivament, massa espartits del Barça-Madrid eh, que realment el que dius, tu, s'han fet una mica de mal i sabem que tot el que ve de Madrid no és bo per ningú i quan dic ningú em refereixo a Espanya i fora d'Espanya eh? i el que s'ha fet i s'ha intentat, doncs, el que dius tu, dupatges, àrbits, uh, uh, uh, escàndols, tot això, és, és... realment en aquest moments el personal és el número del món i en aquest moments el real Madrid és l'últim equip de, de, del món per, per a les aficions. Em penso que no es traguen ni en tres mateixos. Deixem el pare aquest tema, visca el Barça, visca Catalunya, i se'n parlem la segona divisió. Parlem, parlem, Guillem. Doncs la segona divisió, que jo estic molt content perquè l'any que ve tindrem un rival amb el Girona de puta mare, que és el Deportivo de la Coruny. Estic molt content que el Deportiu de la Corunya hagi baixat a segona divisió. Ja que no ho han dit al miglant d'informatius ni ho ningú, ho dic jo personalment. Aquests senyors del Deportiu de la Corunya, com els hi va tocar fa un parell o tres anys amb la Copa del Rei, amb l'Hospitalet, com que el camp era, era, era d'herba doncs, artificial no hi van voler anar, però és que es fotin i se'n vanyen a segona divisió i desapareixin. Això és una gran satisfacció per a mi. Uh, una altra cosa comentar, el Girona es traça la divisió. El Sabadell estarà a segona divisió, el Barça B estarà a segona divisió i el, el Gimnàstic de Torregona estarà a segona divisió. Tindrem quatre catalans eh, a la segona divisió, ja que el Gimnàstic ha guanyat per 2 a 1 al Bacete i ha estat totalment classificat i el Sabadell doncs, ha pujat doncs, a la segona divisió que tenia dubte és que no hi eren el, so el Sabadell va pujar ahir després d'empatar eh, el camp de l'Eiber i doncs eh, de fet eh, un gran una, una bona segona divisió de la temporada vinent amb quatre equips catalans eh, els que hi podrien ser no? Mare... va, qua quatre equips catalans com els quatre gols que hi han fet avui en el Girona explica'm què sabem d'aquest Girona el, el ha jugat molt bé i el Girona doncs, ha fet el que ha pogut per que ha pogut escoltar El Girona és un equip que estigui molt bé la zona classificatòria però aquí ja no jugava res ni un ni l'altre i han sortit i han guanyat per 4-0 han d'aprofitar el que el Girona no i es pot lludir-se una mica El Girona doncs, ha fet un partidat molt fluixet, el ja tot fluixet i en canvi el el gimnàstic que perdia per 1-0 ha hagut de soar tinta per poder guanyar doncs, per 2-1 i després a Barcelona amb la victòria del Barça sobre Salamanca per 5-1 a 1, que anava amb a 0 i ha marcat el 2-1 al Salamanca amb el... mentre el Salamanca no guanyés el, gi... el gimnàstic no baixava o sigui, el gran infundiu 5 al Barcelona i el gimnàstic va guanyat doncs ja està totalment classificat al gimnàstic de Tarragona que és una bona notícia pels països catalans uh, Guillem, dues més bones notícies pels països catalans Vinga més Uh, deies tu que a la temporada que ve hi hauria quatre equips catalans encara n'hi podria haver 5 en eh? la segona divisió A Oi com és això? tenim el Badalena que també ha superat la primera eliminatòria el que passa que n'hi queden dues més ah, bueno, sí, i encara doncs haurà de superar l'equip de l'Avinguda Navarra eh? dues eliminatòries més si vol estar a la segona divisió a, però ja. ha superat la primera almenys i oh, a l'Agustera el divisió B a l'Agustera tenim a segona divisió B que també ha sortit a 800 com a sabrell a eh? l'aliminatori dels campions i eh, els altres eh, dos equips catalans n'hi havia tres però els, els dos que encara estaven en competició eh, Reus i Muntanyesa eh, també han passat a l'eliminatòria eh, aquests n'han de passar dues més i un ha quedat eliminat per la Federació Espanyola de Futbol perquè en el primer partit hi va haver una alineació indeguda, per tant eh, la Pobla de Mafomet, que és el filial del Nàstic, ha quedat eliminat eh, per, la Catalana de per la Federació Espanyola en aquest cas per la senyora llarg perquè eh, en el partit d'onada hi va haver una alineació deguda i avui s'ha doncs, eh, presentat allà un notari a Constància a Ilta i doncs, eh, no ha pogut disputar el partit per tant doncs, eh, això és el que hi ha de moment en les promocions decents tant a segona divisió A com a segona divisió B. Doncs eh, per la primera part felicitar el Barça com a campió d'Europa i campió de Lliga, felicitar els quatre equips que de moment estan a la segona divisió que poden dir poden ser cinc Esperem que, esperem que siguin 5 de fet la temporada passada haguessin pogut ser 4 sí. si no ens haguessin trobat en aquella unitòria fratricida entre uh, Sant Andreu i el mateix Barça B uh, per tant esperem que aquesta ocasió sí que puguin ser 4 els equips que estiguin 5 els equips que estiguin en aquesta uh, segona divisió A que seria molt important ja que des de l'època de finals dels 90 estaríem parlant de fa uns 18 anys que no hi ha 5 equips catalans a la segona divisió A per tant eh, estaria, molt i molt, estaria molt i molt bé que hi haguessin equips catalans a la segona divisió A doncs cal que us dic felicitar, Barça, felicitar equips catalans eh, 50 per 30 un més i totalment enviar un 0-0 un 0 patatero a l'afició, doncs, eh, no, a l'afició no a l'afició no, als jugadors i equip del Real Madrid i a l'equip del Deportivo de la Coruña que, que es fotin per què? Doncs pues mira, doncs pues, perquè per es fotin, i ja està visc el Barça, visc Catalunya uh, i visc aquesta emisora nostra de, de ràdio Guillem, també, ja he parlat en can uh, i parlant de Madrid la setmana passada o aquesta setmana es feia fora uh, Jorge Valdano, no t'ha fet pena? Uh, no m'interessa no t'interessa eh? no. Uh, no, no, no, no, no és problema meu <ríe> molt bé, doncs uh, Guillem de veritat, uh, moltíssimes gràcies per atendre'ns ha estat com sempre un plaer parlar aquesta estoneta amb tu, uh, parlem en properes jornades molt bé, pues, que vagi bé, eh? adeu-siau a tothom bona nit bé, doncs aquesta era la connexió que manteníem en directe quan, manquen, quan passen, perdó, 36 minuts del punt de les 9 del vespre i nosaltres que continuem fent camí cap a les 10 del vespre connecta't a www.107musica.com Atenção preparativos agora para a preparação do primeiro estágio. Tropicalia, músiques do Brasil. Els dissabtes a les dues de la tarda a 107 Música. 107 Música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 Rap 107. Ritmes i paraules. Man. Rap 107. Oh. Dimecres a les 11 de la nit a 107 Música.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 Els dilluns tens un òngel per tu, generacions, de 11 de la nit. A la 100-7 música, només per tu. Etxot. set esforços amb Dani Pagès. set esports. Fes l'esport de la comarca al teu abast, Dani Pagès. doncs quan manquen 19 minuts per arribar al punt horari de les 10 del vespre nosaltres que continuem aquest eh, 107 esports i seguim repassant els diferents equips eh, de casa nostra i el que farem ara seran a parlar de la segona regional grup 15 dels Roses que eh, 91 punts i després d'empatar avui a 0 davant les Plays ja ha, eh, ja fa jornades que havia aconseguit la sense categoria, de fet eh, fa dues setmanes van tenir aquí el seu president i el seu tècnic, en Sergi López i en Gabriel Maragall els tenim aquí doncs, parlant una estoneta i doncs, avui el que podem fer és parlar amb el seu president, Sergi López Sergi, molt bon vespre Bona nit Bé, en primer lloc felicitar-te novament per aquesta ascens de categoria s'ha acabat la lliga i una vegada finalitzada la lliga podem dir que podem confirmar que el Rosas ha estat l'equip menys golejat de tot Espanya, no, Sergi? Sí, sí sembla que és així, uh -huh. sembla que, que el Rosas aquesta temporada, segons l'equip menys golejat de, de tot Espanya, és, un, bueno, és una data és històric i bueno, és, un, és, és, un, bueno, és, és magnífic, no, Rodolí, a, a part de ser campió, Pues, amb els punts que hem aconseguit i bueno, a part de ser l'equip menys golejat d'Espanya. Estem parlant de 11 gols en 34 partits. Uh, sí. Déu-n'hi-do, no? Sí, sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I a, part, i a part, avui al minut 85 en Joan ha, ha aturat un penal. No? O sigui, jo crec que és, és, ha sigut un... Bueno, ha rotunit al final de la temporada bueno, amb, una, amb una guinda molt especial. Eh, estaríem parlant eh, d'una mitjana de 0,30 gols per partit. Eh, menys de mig gol per partit. Eh, sí, sí. Suposo que... Brutal. brutal no? Sí, sí, brutal. Com, com, com ho veuràs, eh, Sergi? Bueno, s'ha de valorar a, a nivell general, no? O sigui, jo crec que... De... Eh, hem, hem fet una molt bona temporada ha sigut una temporada molt dura eh, hem, hem assolit s'ha doncs, bueno, eh, treballat molt, molt bueno, en Gabriel és un tècnic que treballa molt, molt els equips defensivament i tenim, bueno, tenim una bona defensa tenim eh, dos bons corters i bueno, jo t'ha dit que s'ha de valorar tot y ya te digo, la data, es, bueno, es, es, es, son, las datas son brutales, y bueno, es magnífico tener estos jugadors y este entrenador, y hemos asolido, ya te digo, una temporada histórica, y, y yo muy, muy contento, así como la directiva, y yo imagino que todo el seguidor del Rosna. Sí, sí. Sergi, uh, si quan haguessin començat la temporada t'ho haguessin preguntat uh, o t'ho haguessin dit uh, mira, uh, rebre unes 11 gols en tota la temporada No m'ho crec uh, No t'ho no haguessis no, cregut, no? No m'ho crec, no m'ho no, no, no hauria... No hauria cregut, eh? No m'ho cregut, eh? Ja t'ha dit que... Eh, ja t'ha dit que... M ha, m ha, m ha... Si a principi de temporada m'expliquen el que solia a eh, eh, final de temporada eh, no... No, no, no, no, no hauria un acredit, no, o sigui, no, jo crec que no, no, és a dir alguna cosa, un sol minut uh -huh. aquesta temporada, una temporada, per recordar per molt de temps, perquè a part Eh, hem fet uns números a la categoria que han sigut bueno, els millors de la dècada uh -huh. perquè a més a més eh, eh, eh, també eh, que després de vosaltres eh, l'equip menys golejat ha les plays en aquest grup 15 32 gols però és que després ja ve el Basi Rosos 43 moltíssima diferència sí, sí, sí o sigui, el, pensa que el, el, els números de les plays són per ser campiós i alguns de les eh, Plays són uns números també molt, molt, molt bons, i ja dir que ha sigut una lliga molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt competitiva eh, i hem tingut, ja t'he uns rivals de molt de nivell, com el Torroella, els Plays, el, el, el Basse, Roses... Eh, ja a dir que no, no, no, no, a vegades bé, no, he, he acabat aquestes últimes setmanes amb, amb gent del món del futbol i estàs. Ha sigut molt fàcil no, aquest any i dir no, no, no, no, no ha sigut fàcil. ha sigut, ha sigut molt, una categoria molt, molt dura. Uns partits que ens ha, a, a veure, no, no han sigut fàcils, ens ha costat guanyar moltes vegades. Hem tingut, que, hem tingut que esperar el minut 90 en moltes ocasions per poder, per poder acabar de matar el partit o sigui, no, no ha sigut fàcil, ha sigut una lliga molt competida hem tingut uns rivals molt dignes els quals s'ha de felicitar i, i per la campanya que han fet ja t'ho que els números que tenen el segon i el tercer bueno, els segons són números de ser campió i el tercer i el quart Déu-n'hi-do i el Jansà també ha estat allà o sigui, jo crec que eh, ha sigut, no ha sigut fàcil, no ha sigut fàcil i bueno, s'ha anat a temporada amb el record, pel record i, i, i els números que ja quedaran o sigui, això no s'esborra en dos dies uh, Tindreu la temporada vinent en aquest cas uh, estareu a segona catalana uh, la nova segona catalana tindreu d'arribar la Junquera l'Escala um, no tindreu el Vilamalla malauradament Sí, uh, sí, fa una estona vam passar la informació de que el Vilamalla havia perdut la categoria havia descendit són coses, és el futbol, són coses que passen avui estàs a dalt, davant estàs a baix mai pots saber a veure, nosaltres l'any passat ben baixar, no sé quan el Ros va pujar preferent a, a, a, a, pues, gràcies a aquest ascens Vilamalla salvava uh, no sé és, és, és, és el món del futbol eh, avui estàs a dalt, davant mans a baix jo crec que s'ha de donar ànims al Viramaia i, bueno, és un club important i esperem que, la, que aquesta próxima temporada doncs pues, pues pugui, pugui ser lleval i pugui tornar a recuperar la, la categoria dir, sí. que sí. no pel que fa eh, comentàvem ara la Junquera finalment ha acabat la Junquera en 7 posició 47 punts eh, també doncs, en, aquesta segona, en aquesta primera regional i ja parlant de la temporada vinent eh, Sergi doncs no sé si ens pots avançar ja a les línies mestres d'aquest nou projecte del Roses eh, de cares a la temporada 2011-2012 doncs pues, a veure, la línia en gu generals'l continuarà amb la mateixa filosofia, no apostem pels jugadors del poble, jugadors de, de, de, de, de roses, eh, una una mateixa línia de perfil de jugador amb uns, uns, uns bareemos que, que com els que hem tingut aquests dos, dos anys apostem a la cantera, apostem eh, pel jugador el dit del poble mm, vol, també apostem pels jugadors. Els nostres, jugadors de, bueno, els nostres jugadors que estan formant una casa, que, que, bueno, els volem donar l'oportunitat de, de poder debutar i poder estar nosaltres al primer equip, i això és el principal, ja t'ho dic, que a grandes rasgos eh, la línia està la mateixa a nivell econòmic, a nivell, a nivell esportiu i a nivell de futbol base, o sigui, tot va lligat nosaltres continuem fomentant eh, molt i molt el futbol base per... Eh, a 3 anys quatre vices poder tenir, poder ser una il·lusió tenir el 99% de jugadors de roses. Mmm l'objectiu de cara a la propera temporada consolidar aquesta sí, Segona eh, eh, Catalana o mirar no, no, no, consolidar caminar defensa a primera. No, tenim que, tenim que ser realistes, eh, que, la idea és consolidar la categoria i de, de, de voler donar un salt, ara no toca no no, sí, no no és són, són reptes que per, per nosaltres nosaltres eh tenim que consolidar la categoria i, i, i disfrutar. Ben i bé, no, la segona catalana construïda aquesta primavera que ven. Sí, una temporada una segona catalana bastant forta, no? Tenim aquí a per la Fontany, el Blanes, eh, Tordera, eh, Vila-Malla i per part de vila antilari no, santilari me sembla que gran poc. No, santilari tampoc. Tampoc, no? O sí, sigui, no, però hi ha... ja han El repoll campordel, caldes, vascanot, amb sí, Besarí, bañoles, la seriu, la Banyoles efectivament, Banyoles Blanes, molt, eh, molt, molt, el Benetes Tordera, com to comentaves, eh, molt, molt, molt complicat, no, tot plegat. Sí, sí, sí, sí, sí no, no. Sarà una, sarà una lliga molt dura, és molt competitiva i i ja ha saburat treballada Valent ara treballar valent no serà fàcil i bueno, en aquest sentit no serà fàcil per ningú o sigui, a veure, eh, estem en una situació delicada situacions difícils els, els equips ja no es reforcen com abans i tenen que tirar de cantera tenen que, bueno, tenen que fer el que tenen que fer tots perquè en una situació que estem eh, no hi ha diners eh, hi ha la crisi i a veure, abans 4-5 anys enrere doncs la, els clubs tiraven a casa per la finestra, el que van fer ni més ni menys van ser putacar-se. Suposo que una temporada més amb Gabriel de la banqueta, no? Aquesta no és la nostra idea. encara no, no està tancat, tenim aquesta setmana, comencem a planificar, comencem les reunions i bueno, en principi la idea és que en Gabriel continuï, però ja tení cada data d'avui o no ell és entrenador dels de gossos però bueno, estem acabant de perfilar i bueno, espero, espero, espero que continuï espero que, espero que en Gabriel sigui l'entrenador l'any que ve però bueno, de totes maneres encara no hi ha res no, està, no, no està tancat encara no està tancat però bueno, esperem, esperem que sí, jo crec que anirà tot per, per bon camí doncs eh, Sergi López, eh, president de l'Agrupació Esportiva Roses de veritat, eh, moltíssimes gràcies per atendre'ns, felicitats per l'ascens de categoria, ja ho vam fer aquí en directe fa unes jornades però eh, no ens enganxarem de repetir aquesta felicitació doncs, que són dos dels conjunts de casa nostra, de la nostra comarca junt amb la Unió Esportiva de Figueres que aquest any han aconseguit eh, les Cells eh, també doncs, en, aquesta, en aquest cas a la segona catalana i doncs, desitjar-vos eh, tota la sort del món de cares a la propera temporada. Estarem en contacte i des d'aquí seguirem eh, tota l'evolució d'aquesta agrupació esportiva Roses en aquesta nova aventura, a eh, la segona catalana. Moltes gràcies. Moltes bon gràcies. Que vagi molt bé. Doncs aquesta era la conversació, l'entrevista que manteníem en directe amb el president dels Roses. Nosaltres que continuem i anirem ja fer un repàs als resultats de la jornada. El cafè del centre us ofereix els resultats de la jornada.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 Creuat un forma fugaç un moment incert. Doncs com dèiem, ja me'n de 5 minuts per arribar al punt de, de les 10 del vespre. que anirem a fer seran a repassar els diferents resultats que han arribat fins al moment a la nostra redacció. Començarem per la primera divisió catalana. Jornada 37, una pel final. Sants 4, Tàrrega 1. Blanes 1, eh, Tortosa, 5, Igualada, 2, Ginàstica i Bellana, 2, Olesa, 2, Vilassà, 1, Olímpic, Can 2, Paralada, 3, Sant Cristòfol, 2, Moncada, 2, Guíxols, 1, Sant Foliven, 1, Vic, 1, Rubí, 1, Poble Sec, 0, Gramenet, B, 1, i, repitant, que dos Olet, 1. Amb aquests resultats, eh, la classificació, l'Ot 78, dic 77, jugaran al liderat al campionat la, la darrera jornada Rubies 370 eh, Tàrrega 4 amb 67 eh, Cinquesa el Paralada amb 55 Sisela Rapitenc amb 57 Setè la Iberiana amb 55 Per baix trobem el Blanes ja de baixat eh, segona catalana que és 36 i el Poblesec amb 58 13. Uh, la propera jornada a la darrera, Tortosa, Sants, Ginàstic de Diana Blanes, Vilaçà, Igualada, Paralada, Olesa, Moncada, Olimpi, Can Fatjó, Sant Felueng, Sant Cristòfol, Rubí, Guixols, Gramenet, Bevic, Olot, Poble Sec i Tàrrega. Repitem que baixem una categoria, ens n'anem a la preferent, on avui s'han disputat els últims uh, partits en aquest grup primer. Uh, els resultats finals han estat els següents, uh, Unió Esportiva Fegre 0, Horta 1, Palafugell 2, Tona 0, Manresa 2, premiada' de 1, Canyelles 3, Ripollet 1, Caça 2, Granollers 1, Gironella 5, Toró de la Peira 0, Farners 1, Mollet 0 i Palau Solità i Plegamans 5, Banyoles 2. La classificació, els 6 equips que han aconseguit les 100, han estat Ripollet, líder 67, eh, segon Unió Esportiva Figueres 65, Uh, tercer uh, mullet, 57, quart vi en 50 en 56. cinquè enresa també amb 56, quart de uh, uh, sisè, farners en 50. 4, uh, per tant doncs, aquests han estat els equips que han aconseguit l'ascens uh, anem a la primera regional en el seu grup uh, primer uh, amb els resultats ja definitius uh, Tordera un Camprodon 2, l'escala 0 Lloret 5, Bisbalenc un Bescanó 2, Sant Gregori 2, Caldes 3, la Junquera 2, Sant 1 quart 2, uh, quart 3 Amer 1, Besalú 1 Tosa 1, Abadesenc 2 Vilamalla, 0 i Ripoll Un 2 de Tosca, 0 campió ja al Lloret 91 pel que fa els equips de casa uh, la Junquera, 7è, 47 8è és l'escala amb 46 i finalment el Vila Vallès 14h amb 41 ha perdut eh, la categoria l'equip de eh, Carlos Santiago. Intentarem demà parlar eh, amb eh, Carlos Santiago amb algun representant del Vila Vallès. Segona regional del grup eh, 15 amb els segons resultats, algo i fa que 0 un i hora 0. També perbou un 1-3 Gavanes 3, Verges 2 Base Roses 5, Lledó 1 Borrassà 1, Agullana 2 uh, Vila de Mat 2 Sant Miquel 2, Llençà 4 Monells 0, Torruella 0 Sant Pere 3 i Esplais 0. 0, Roses 0 Aquests han estat els resultats pel que fa en aquesta segona regional, hi ha campió el Roses i finalment perden en la categoria uh, Sant Miquel amb 35 uh, perdó, amb 36 punts Lledó amb 31, Purbou amb 24 i Alguifac amb 15. Anem ja a repassar els dos grups de tercera regional, eh, pel que fa al grup 30, els guarismes, els segons guarismes, Jafra 51, Sant Pere 4, L'Armentera 4, de 4, Cursar 6, Montràs 3, Cristineng 0, Sant Jordi 2, Bascara 0, Camallera 1, Boliviana 2, Siurana 3, l'escala 5, Inèdes l'estartit 3. Uh, Aro 2 pugen en aquest grup uh, Jafra i Monràs i en el grup uh, 31 també d'aquesta tercera regional el grup dels equips totalment alt-empordanès és uh, el següent Vilabertran uh, en aquest cas doncs uh, no tenim tots els resultats encara de forma definitiva, intentarem doncs aviam si ara ens surten doncs, ens van cantrar els resultats, eh, però, eh, Vila Bertran 5, eh, Salvatans 3, també tenim provada 2 La Junquera 1, Vila eh, 4, Base Roses 1, Vilafant 1, Llers 6, Vilasacre 2, Espolla 6 i Navata 2. Figueres 5. Sí, eh, pugen en aquest grup Figueres i Cadaqués. Per tant, doncs, amb aquests resultats nosaltres, que convidem ja el nostre programa d'avui, eh, rebim cordiales salutacions a qui els ha acompanyat durant aquesta horeta amb un servidor, Dani Pagès. Nosaltres tornem demà a partir de les 9 del vespre. Que passin una molt bona nit. Fins aquí els resultats. Han estat una gentilesa del cafè del centre de Peralada. Paralada. 107 esports amb Dani Pagès.